Maradnak a Youtube linkek, a nap tej Leolvad, nem véd minket, be Néhány hordni tekintet, ez a nap A saját ceppelin trippet, betelt A telóképekkel, csináljunk inkább A tiéddel, bababamera be A szem csimlet fel, a szerkót tetszik De tüntesd el. van egy házunk ám Benne sok szobat néz ott van a kulcsa, épp ahol most hozzám ér. Fiala Fialajános vagyok, jó reggel tír Kívánok, kis türelmész kérem lehet Ott van a kulcsa, épp most hozzám már ismersz is, hozzám úgy, mindenki. Oh. Emlékszem Sopronba, a fák fölé, úgy a Ögyé, és már is. A vonalban Fodor Tamás Sopron polgármestere, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Azért kerestem Ön polgármester úr, mert arról szeretnék beszélgetni Önnel néhány nappal a Volt Fesztivál után, az ismétléskor ez a néhány nap nem biztos, hogy mérvadó lesz, hogy hogyan viszonyul lehet Sopron. És ezt azért kérdezem, mert van ez az itt se volt jó, úgyse volt jó, sehogyan se volt az jó, Megnéztem az önszületési dátumát, mi közelebb állunk egymáshoz korosztáilag, mint a fesztivál de nem csak a fesztivál van szó. Ugye most a hatodik és a hetedik kerületben, itt a fővárosban kitiltották a birbájkokat, ezeket a sör. Izé, de ez nem egy jó fordítás, mert hogy lehetetlen külülményeket teremtettek. De az elmúlt hétvégén is az ismétléskor megint nem lesz mérvadó a Red Bull. Errész kapcsán volt arról szó, hogy az milyen zajjal jár, és hogy milyen módon nem törődik a városvezetés, már mint Budapest városvezetése a népel, miközben más oldalról meg elmondták, hogy milyen nagy volt a látogatottsága ennek az eseménynek. De vannak olyan önkormányzati képviselők, akik a főpolgármesternek róják azt fel, hogy beze amikor a harmadik körleti polgármester volt, akkor mennyire foglalkoztatta őt a sziget zajszennyezettsége, vagy az a zajszennyezettség, amit a sziget okoz, és ez már főpolgármesterként őt mennyire nem zavarja. És én, aki, hát ha 25-ször nem is, de 15-ször legalább voltam Sopronban a Volt Fesztiválon is, természetesen azon kívül is nagyon sokszor, azért gondoltam önt felhívni és megkérdezni azt, amit ön gondol, meg ahogy ön viszonyul a fesztiválhoz, eh, amelyet hát eh, támogat, hiszen a legkülönbözőbb alkalmakkor van jelen, meg hát ad helyt ennek a fesztiválnak 25 éve abban a formában, ahogy most van, nem 25 éve, de, de attól még a házigazdája, hogy először vegyük sorra azt, hogy egy ilyen fesztiválnak milyen ellenhangjai vannak, és önnek milyen dolga van az ügyben, hogy meggyőzze azokat, akik azt mondják, hogy Tomi, kán, figyelj, ez lehet, hogy nagyon jó, de mi ebből nem kérünk. Én, nem tudom, mennyire kezdem, voltam érthető a felvezetésben. Érthető. érthető. Az is ahogy érthető. hívtam fölönt tegnap, mert ezzel nincs mit egyeztetni, tehát én ma nem fogom átverni semmilyen palánkon, semmilyen kérdést nem fogok föltenni, ami váratlan lesz, kizárólag. ez érdekel, és van benne némi analógia itt Budapestel, de csak nagyon kevés. Az, ami van, azt elmondtam, befejeztem önjön. Talán ott kezdeném, és akkor itt egy kicsit érthetőbb lesz a válaszom is, hogy a Volt Fesztiválnak a szervezői, sokroni emberek, akik nyilvánvalóan elkötelezettek a saját fesztiváluk irányába, de elkötelezettek a város irányába is. Ezt azért, azért emelném ki, mert ez tényleg egy fontos szempont abból a nézőpontból, amit ön kérdezett. El kell dönteni minden városban, hogy kell-e az a rendezvény, vagy nem kell. Nyilván egy fesztiválnak vannak kellemes részei, és vannak némileg zavaró részei. Ezt a két dolgot kell összeegyeztetni, és a mérlegre tenni. Én azt tudom mondani, hogy Sopronban a Soproniak a World Festival illetően toleránsak, és úgy általában a az emberek magatartására is ezt lehet mondani. De azt kérdezem öntől, hogy az ön hivatali életében befurakszik-e az, hogy van vehemens és fogható ellenzéke a Volt Fesztiválnak? Ha így egyszerűen kell válaszolnom, nincsen. Tehát, ellen, tehát olyan, olyan, olyan képviselőtestületben hang nincsen, aki, akik azt mondták volna, hogy hát meg kéne gondolni ezt egyáltalán. Sőt, pont ellenkezőleg minden évben a hatóságtól engedélyt kell kérni, és ez némiképp egy kicsikét mindig feszültséget okoz. És hát annyira, akar... hogy volt egy idő, hogy van egy limit, amennyi ideig ott a lővérkempingben lehetnek. Igen. Ez most hogy áll ez a történet? Ez, ez most nyugvó jutott, megtaláltuk a megoldást, azt hiszem, hogy ezzel a Volt Fesztiválnak a helyszíne végleg rendeződött. Már viszont... ott, ahol most volt. Igen, igen, igen. Tehát visszatérve az előző észrevétenre, inkább aggodalmat tapasztaltam akkor, amikor ez problémaként felmerült, nem pedig az, hogy mondjuk ne legyen Volt Fesztivál. Aggodalmat mivel kapcsolatban? Abban, hogy esetleg nem Sopronban lesz a Volt Fesztivál amiatt, hogy hogy az Ugye akkor nézzük a másik oldalát, hogy bár az egyik oldalát még azért nem vesésztük ki, hogy ezt szokták mondani, bár ez a kivesés, ez nem az én szavam járás, a fogalom jutott az eszembe, hogy ugye az a mindenki tisztában van, vagy hogyha nincs tisztában, akkor most tisztában lesz, hogy egy ilyen fesztivál az komoly bevétel egy városnak. Így van. Tehát ez is egy fontos szempont, azon kívül, hogy megtelik élettel a várost, tehát extra élettel, azt mondom, mert tényleg a fiatal korosztály mindenütt megjelenik, ennek komoly gazdasági hatása van a város életére. Tehát az itteni vállalkozások valamilyen módon részt vesznek a szolgáltatások nyújtásában, komoly lehetőséget, lehetőséghez jutnak, és élnek is ezzel olyan értelemben, hogy például, és nem csak a vendéglátásra gondolok, hanem a kulturális szolgáltatásokra, hiszen ezzel sok mindenki hetek időszakában van, extra műsorok vannak, volt a voltosok kedvezményt kapnak a vendéglátó helyeken, és rengeteg <kül> olyan, olyan, olyan apró rend, kísérő rendezvény van, amivel lecsarjuk a városba a fiatalokat, abban a szabadidőben, amikor nincsen öt kiemelkedő műsor. Ezzel elérjük azt, hogy a város jobban megismerik, mi egy kicsit egy plusz kultúrát is hozzáadunk ahhoz. Van-e arra adat, hogy milyen mértékben mozdulnak ki a fesztivál látogatók a tábor területéről, és veszik igénybe a szolgáltatásokat, az uszodától kezdve a vendéglátóiparon keresztül a kiállításokig? Ennek látható jele van. Tehát. Tehát érezhető a várost belakják a boltosok. Tehát én most számokat önnek nem tudok mondani, hogy mondjuk egy nap, ha 35 vannak, csak nem valamit a bolton ekkor, abból vannak lent a városban, de érezhető, látható jele van mert a városban mindenütt találkozunk velük. Mennyire feszíti ez a város teherbíró képességét a legkülönbözőbb területeken, a vendéglátóipartól kezdve a szálláson keresztül a tömegközlekedésig? A szállás az egy nehéz helyzet, már itt sok romba, tehát ez egy azon mi Egy kicsit kevés a szállodai férőhely, és ez valóban nehézséget okoz mind a szervezőknek, mert mennyivel drágulnak a szállások fesztivál idején? Hát erre én önnek nem tudok mondani pontos adatokat, hogy mennyivel, mennyivel drágulnak. Akkor egy, egy, egy, egy klasszikus riporteri kérdés. A tapasztalata szerint drágábbak fesztivál idején a szállások, mint azon kívül? Nem, tudom, nem tudok erre válaszolni. Nyilván a nagyobb kereslet Valamilyen felhajtó erőt biztos, hogy jelent, de ezt én nem tudom önnek megmondani, mert ez, hát ez, a, ez a privát szérának az ügye. Olyan szélsőséges árak nem jutottak el hozzám, hogy valaki feláborott volna, hogy, hogy man. Mennyire jellemző a, szállás szállás? a szabadban való éjszakázás, vagy ez nem jellemző egyáltalán. Öh. A parkok, a parkok megtelnek, megtelnek esténként, de az éjszakázás ez nem, nem úgy értendő szállásként használják. Így, én így értettem, ahogy ezt szokták így, mondani, életvitelszerű legalábbis nem, egy fesztivál nem, idején. Nem. Nem, És akkor itt egy jem. oldalkérdés, aztán visszatérünk ide. Közbiztonságilag jelente bármilyen változást ez a lassan egy hét, hiszen korábban ez egy nap volt, két nap volt, három nap volt, négy nap volt, öt nap volt, talán most már hat nap, hétfő elszedd a csütörtök péntek szombat, ez már hat nap. Erre azt kell mondanom, hogy uh, itt minden évben a, a egyeztetés folyik, pontosan a közbiztonság érdekében, hogy... Uh, Kiemelkedően közbiztonság rontó nincsen. Azt kell mondanom, hogy ez az ifjúság rendesen viselkedik. Most így egyszerű választ adjak erre. Amikor azt mondja, hogy, hogy kiemelkedően, akkor abban az is benne van, hogy nem kiemelkedően, az nem zavaró vagy szorványos, és ezért nem érdemes róla beszélni? Nem, mert mondjuk egy ekkora tömegnél nyilvánvalóan, hogy vannak kisebb bűncselekmények. Most az alatt azt értem, hogy előfordul loppás, de ez sem jellemző. Tehát kiemelkedő garánykaság olyan, mint az utcán zajlik, és a lakosság felháborodás, újságban újságos bekerül, ilyen nincsen. Tehát az elmúlt a mostanában volt feszte, hogy lános, az újságos sem ilyen esemény nem jelent meg. Tehát hál' Isten ebből a szempontból ez egy jó volt Ugye budapesti példa, hogy van olyan, hogy van egy esemény, amelynek kiemelt védelme van, és ezt kihasználva azért, mert a rendőri erőket máshova vonják el, az egyébkénti úvot és védett területeken követnek el bűncselekményeket. Ezt meg lehet-e oldani sopromban, saját erőből oldják-e meg, illetve a város közbiztonsága nem szenved-e attól hátrányt vagy hiányt, hogy a fesztiválnak fokozott, vagy a fesztivál környékének fokozott védelme van. Amikor az a rendezvény elkezdődik, akkor a rendőrség erősítést kap erre a hétre vonatkozom. Itt is a készleneti rendőrség Rusz erőket kölcsönzött. Tudom, hogy ez nem az ön asztala, de ez egyébként de, városi de ez költségvetés, látható. vagy volt költségvetés? Hát a következő a helyzet, mi a városban fontosan, nagyon fontosnak tartjuk a közbiztonságot, ezért minden évben a rendőrség ezért támogatjuk nem csak bizonyos beruházásokkal, ami a város biztonságát növeli, hanem effektíve önköltségvetésből juttatunk támogatást a rendőrség azért, hogy a közterületi jelenlét az nagyobb legyen, mint amit az állami költséget is tud finanszírozni. Ezzel hozzájárulunk a város részéről azért, hogy a, a itt élőknek a és a tényleges jelen, rendőri jelenlét az egy visszatartó erő. Az én véleményem az, ha kellő számú rendőr van az utcán, és ez látható. Magyarul demonstrálva van a rendőrségnek a jelenléte, az egy igen komoly visszatartó erő a bűnözők Én minden évben beszélgettem Fülöp Zolival és Lóbenvány Norbertel, de ezt még tőlük kérdeztem meg, hogy maga a rendőrség egyébként a fesztivál területén is eljár, hat vagy eljár-e, vagy ott alapvetően a fesztivál emberei járnak el, mint egy az amerikai egyetemi kampuszoknak a példáján, okulva vagy annak az analógiáján. A, a rendszer úgy működik, hogy természetesen a rendezőknek kell belül biztosítani a közbiztonságot, de a rendőrség jelen van területen belül is szívében. Ittassák. És, ez, ittassag, és ez, ez jó dolog. Ittasság kábítószer, ezzel kapcsolatban van-e olyan amiről ön be tud számolni, és azért is kérdezem ezt, mert nekem ott szokta beszélgetéseim lenni, és idén is voltak, és például kiderült, hogy azok a fiatalok, akik szervezetten, tehát egy szervezet segítségével járnak el a fesztivál területén, belül egyébként nem csak itt, hanem a Balaton Soundon és a többi szigetes rendezvényen is, ők egyébként ellátják az Ittalos és kábítósz szer problémával küzdő fiatalokat, de erről a sajtó nagy nyilvánosságának nem számolhatnak be valószínűleg a fesztivált védentő. Van-e bármi, amit a, ami az elmúlt időben belétve az elmúlt hetet az ön nyomja, és itt elmondhatja a függetlatt, hogy nem örült neki? Erre azt tudom mondani, én hozzám szélsőséges dolog nem jutott el, tehát nem jutott el olyan, hogy mondjuk valakit itt a kórházban súlyos állapotban el kellett látni, és valami probléma lett volna. Egyébként a viszonyrendszer úgy működik, hogy ha ilyen lett volna, akkor én tudna róla? Hát ha komoly dolog van, történik, akkor nyilvánvalóan ö, tudok róla. Ö, tehát ilyen hál' Isten, nem volt, és ezt mindig is kihangsúlyoztuk, hogy kulturált, és és olyan szórakozást támogatunk, amely távol van a kábítószer. Na most nem vagyok teljesen naív, és nyilvánvalóan, hogy vannak próbálkozások, ezt én nem tudom, és nem, nem tudom se cáfolni, sem megerősíteni, de ez egy fontos szempont, hogy, hogy ez minél távolabb legyen a kábítószernek való visszaél, és ezért is van többek között jelen. A rendőrség képviselteti magát a volt fesztiválon belül. Ugye a teherbírók képességéről volt szó a városnak, maga a Fogus, mint szálloda, az nem feltétlenül a fesztiválozóknak lenne a szállodája az árfekvése okán, de mindazok, akik ott szálltak meg, ha felszabadítanák azokat a szállásokat, ahol egyébként ők megszálltak, akkor lehetséges, hogy azért ez a relatíve hát nem is jelentős, de azért néhány férőhely felszabadulását tette volna lehetővé, Anélkül, hogy elmerülnénk a fagusz problématikájában ott valamikor meg fog oldódni csak hogy mindenki tisztában legyen talán a legelegánsabb szállodája a jelenleg Sopronnak amely egy vitás vagy legalábbis nagyon bonyult jogi helyzetet helyzet következtében zárva tart báron évek óta, tavaly, illetve tavaly kinyitották, ugyen időlegesen de aztán nagyon gyorsan vissza is zárták igen, ez, ez a legsúlyosabb problémája a városnak a, ez, a, ez a típusú szálláshely hiány. Most a, az én információim ott tartanak, hogy, hogy ez rendeződni fog, de ebben az évben, tehát ebben a nyári szezonban nem várható, hogy aktívan működni fog a szálloda, de azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy jövőre ez már rendelkezik. Ha százalékosan néznénk és száznak vennénk azt, ami optimális lenne. Tehát amire szükség van, akkor most mennyi áll rendelkezésre sokkal Hát, a, hogy, tessem, a hogy a szállodban a helyzet, hogy mennyire élőre van állítva, hogy a a kiesése a a, a többi szálloda igazából nem tudta maradék tanált venni ennek a szállodának a vendégszerét. A, mert a többi szálloda is viszonylag a, a, Hát, magas szinten működött. Ebből is ez azt jelenti, hogy valóban tényleg nagyon nagy szükség van itt a szállodai félőhelyben. Ha már a Faguszról szó esik, akkor van ott egy másik szálloda is, amit én gyerekkoromban még látogathattam, de mely szintén évek óta zárva tart függetlenül, hogy ki van írva rá, hogy eladó ez a maróni. Azzal mi van? A, ez is így, így van valóban, és ez is, ez is egy órási probléma, de ez is megoldás előtt áll. A Maroni szállogált ilyen módon már nem tud működni, mert olyan állapotban van. Az évek az, alatt roblott le olyan mértőkben? Hát ez, ez, ez teljesen. Hány éve, éve, éve? előre sem? Hát közel 15, több mint tíz éve. Ami elképesztő. Ami elképesztő. Most mi a város részéről léptünk ez ügyben, és, és a Modern Városok program keretében aminek van egy lővérprogramja, annak keret, keretében szeretnénk hasznosítani, és most folynak a tárgyalások a megvételt illetően, mert egy bank tulajdonában van a szálloda, hiszen egyik kézről... De azt mondja, másik. vagy legalábbis azt sejtető, hogy azt le kell bontani, hogy ott van, mert az egyébként jelen formájában már nem átalakítható, vagy nem renovatható. En, ennek, a, ennek a hasznosítására uh, kell egy... Uh, alulmányt készíteni, és meg kell vizsgálni hogy tulajdonképpen, milyen, milyen ö, funkciót lehet adni ennek a ö, szállodának, illetve hát ennek az ingatomnak. E, szó, szó volt közbiztonságról, szó volt ö, a szálláshelyekről tömegközlekedés. Mennyire bírja, nem bírja tömegközlekedéséleg ezt az egy hetet sopron? E, én úgy érzékeltem, hogy hogy elviselhető a tömegközlekedés főleg itt a lövelek irányába, és azt mondta, hogy az egész város területén kiegyenlített. Sőt, egy kicsikét, mint hogyha a volt fesztevel kapacitású lenne. Ezt hogy érti? Hát az, azt értem ez az alatt, hogy, hogy egy kicsit a járatok bizonyos időszakban terítetlenül mennek, bizonyos időszakban normálisan, tehát itt van egy bizonyos fajta szabadkapacitás. Nem volt probléma a tömegközlekedésben, a Volt festival megjelent fiatalok száma, hogy mennyire több. A másik, hogy Csopronban, de nincsenek nagy távolságok, és a fiatalok szeretnek gyalogolni, tehát a közlekedés tekintetében a gyalogos közlekedés az egy jelentős közlekedési eszköz volt. Igen, tehát a fesztivál környékén ott át is alakítják ilyenkor a közlekedést. Azért, ami a tömegközlekedést illeti, anélkül, hogy rossz májuskodni akarnék, azért abban volna mit tökéletesíteni. Biztos mindenben, mindenben tökéletesíteni való. Tehát én csak én nagyon szögletes zárójelben mesélem önnek, hogy az, hogy egy buszon ül egy sofőr, aki előtt van, egy óriási táska, ezt egyébként én budapesti közlekedés kapcsán is emlegetni szoktam, hogy mennyire áldatlan körülmények között dolgoznak a sofőrök akkor, amikor a helyszínen kell venni jegyet, de ugye itt mindenki a helyszínen veszi jegyet, ez egy egészen másik szituáció, ott áll egy bőrönyi apró pénz. A sofőr előtt, és természetesen időpontot nem fog mondani, hiszen nekem nem az a dolgom, hogy ön itt most az én beszél, a kettőnk beszélgetése kapcsán, ha egyáltalán van arra a jogkör, akkor bárkivel szemben eljárjon, de az, hogy az ember kifizet, aztán 780 forintot, mennyibe kerül két jegy, az illető közben sajnos nem tud visszaadni, mert nincs apró pénze, miközben hát egy linkban áll előtt az apró pénz, de hogy azt se jut eszébe se nekem, se bárki másnak, hogy jegyet adjon, abban azért van valami hungarikum. Ebben biztos, hogy van önnek, és amit mondott, igen, ilyen előfordul. Azt kérdezem öntől, hogy, és ezt nem szeretném itt ilyen, ilyen, mi ketten egymás között ezt beszélni, meg hogy maga az, hogy ez egy egészen kivételes lehetőség, az a nyerészkedők számára mennyire biztosít busás hasznot és lehetőséget, mert hogy egyébként a hatóság nem tud minden ember mellé bárkit is állítani. De gondol például arra is, hogy én szállodával laktam, és ugye én a, a vendéglátok vendégszeretetét élvezem évek óta, de például van-e arról tapasztalat, Ugye a fesztivál idején vagy a fesztiváltól teljesen függetlenül, és azért ez a kérdés annyira gondolom, hogy nem fogja meglepni, hogy hát azért a falvédőről ő se tegnap lépett le ha egyáltalán volt ilyen falvédő az életében. Hogy például mennyire jellemző sopronban a szállásadóknál, mármint a magánszállásadóknál, a a számlák használata, vagy történik készpénz kifizetés, és mindenki elvégedett, mert az egyik tudom is, én nem fizeti be, akkor az idegen forgalmi adó, a másik pedig nem kell, hogy erről papírt adjon. Hát a nagy kereslet nyilvánvalóan az áttekintetében felhajtó ö, ö, szerepe van, hogy mennyire törvényes és mennyire szabályosan járnak el, ezt én önek nem tudom se cáfolni, se megerősíteni, hiszen én sem vagyok ott mindenütt, de de hát nyilvánvalóan van ebben egyfajta magyar szokásjog, hát erről le kéne szokni, hogy egy kicsit európaibbá kéne válni. Itt mi, itt a nyugati határon talán kicsit jobb helyzetben vagyunk, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból valószínű, hogy nagyobb fegyelem van, de azt én nem állítom, hogy itt, itt is minden százalékosan száz rendben van. Ugye alapvetően a fesztivál kapcsán beszélgetünk, de aki ott van Sopronban, az a fesztivál kapcsán a legkülönbözőbb dolgokkal szembesül. Például a azzal azzal teremben, hogy mennyire nincs munkaerő, és erről aztán máshol is beszámolnak. Ez nem a fesztivállalban összefüggésben, sőt, nagy valószínűséggel a fesztivál idején egy fokkal talán jobb a helyzet, bár e se biztos, hiszen a fesztivál viszont nagyon sok munkaerőt kíván. Mennyire kétségbejtő, és szendikusan használom ezt a szót, mert nagyjából ezt érzékeltem, azt, hogy a munkaerő elvándorol. Ez, ez ténykérdése, mi ezzel küzdünk. Ezt ott a helyi erők egy tízes skálán, nagyjából tízesre érzékeltették. É, igen, a helyi erők szerintem egy picit ezt eltúlozzák, de ez de ténykérdés, hogy a munkaerő jelentős része És ugye Sopronnak a Tesco-ja az Ausztria Igen Elvándorol ez kétségtelen, hogy így van, van Elvándorol azért... és visszavándorol Van itt egy másik dolog minden, oldal, minden dolog két, két oldala van Igen. Tehát ha én vállalkozó vagyok és, és itt működöttem a vállalkozásomat akkor nekem az itteni körülményekhez kell igazodni. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy ilyen munkerő viszonyok piac mellett itt a munkavállalónak magasabb dért kell azért fizetni, mert valóban az a veszély áll elő, hogy elmegy Ausztriába. Nem ausztriai munkadélyet kell fizetni, mert jóval kevesebben is itt maradnak, csak valamivel többet kell fizetni, mint esetleg korábban, vagy az ország belsejében más munkaerőpiaci viszonyok között. A, azt hiszem, hogy a komoly vállalkozások ezt már rég tudomásul vették, és ilyen értelemben, ha így nézem a dolgot, akkor meg lehet találni azt a munkaerőt, amire nekem szükségem van. nyilván vannak Már te, hogyha hogy. itt lennének a helyi munkaerők, akkor azt mondanák, hogy polgármester úr, Fodor Tamás polgármesterrel beszélek, akkor azt mondanák, hogy cc. Még két dolgot szeretnék legalább kérdezni öntől, és remélem, hogy nem neheztelem miatt, mert azért ezek mind-mind az ön területét érintik, és szerintem az, hogy az emberes sopróbról halljanak a fesztivál kapcsán, attól független, az nem rossz. Hogy, tehát ami a zajszennyezettséget illeti ami például a Linkin Park befejezte 11-kor állítólag azért, mert hogy addig szólt az engedélye, a nagy színpadon a további napokon egy órakor is még programok vannak. Más, más elvárás van a napokat illetően? A, a hangerő tekintetében az a, az a megállapodás van a szervezőkkel, hogy meg vannak határozva a városon a bizonyos pontjain hangmérő egységek, amelyek decibelben mérik a, De ez naponta változik, vagy ez minden napra vonatkozik? Ez, ez, ez minden napra meg van határozva, sőt egy napszakon belül különböző értékek vannak. Például más 11 órakor, más éjjel egykor, és más reggel hatkor. Ezeket be kell tartani a szervezőknek. Ha ebben a lakosság részéről panasz érkezik, most is volt ezen a Volt Fesztiválon, egy levélíró írta, hogy túl hangos volt reggel 5 órakor, és én magam is tapasztaltam, én is, én, én is ezt érzékeltem, ellenőriztük. Ilyen komoly Az eljárási a szervezőknek felhívjuk a figyelmét, erre megvan megfelelő rendszer hogy minden reggel vég van ellenőrizve a hangmérések, hogy mi az ember... De van a 3 Korner 11-es, tehát hogy nem az első menet az, hogy az ember ne kapcsolja vagy büntet. Nem, nem, nem. Akkor vissza kell állítani arra szétre, ha ez olyan zavaró, akkor azonnal beavatkozás van. De erre És nem volt szükség, vagy volt szükség? Erre nem, erre most Még nem Még egy volt kérdés... Szükség. De e volt olyan, volt feszti, szükség volt. Tisztaság tisztaságot úgy oldják meg a szervezők és a város közösen, mert ebben együtt megkúszontak, szóval, tehát szóval együttűködés van, mert ugye másképp ezt nem lehet csinálni. A holding, a Sokron Holding közszereg fenntartó részlege folyamatosan szedi a szemetet a város egész területén, a Volt Fesztiválon belül pedig a szervezők a saját rendszerüket működtetik. Tehát ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy kellemetlensége a lakosságnak nincsen, hogy kimegy az utcára, mondjuk reggel 7 órakor, és szemét van a buszmegállóban, mert most fesztivál van. Ez folyamatosan zajlik. Nagyon Elfézzük szépen a köszönöm a közreműködést, és még azt gondolnám, hogy sajnálom az apropót, a Tamásobor, Sopron polgármesterét hallották. Viszont hallásra? Viszont hatásra. köszönöm. És köszönöm szépen. előtt próbálok létrehozni György Benedekkel, aki remélhetőleg ráhér. hogy Azt sajnálom, hogy a pénteki randevunk nem fog létrejönni, de létrejött a szerdai, a vonalban a Városliget ZRT vezérigazgatója, akivel elvileg azt a beszélgetés sorozatot kellene folytatni, ami a Városliget projektjeinek a jövőjét, illetőleg a jelenét. Itt azonban egy tegnapi esemény kapcsán, vagy talán aztán mai esemény kapcsán a jövőben nem látok. Néhány szót kell ejteni, és hogyha Félig meddig paprikás hangulatról lesz beszámoló, vagy amiketünk beszélgetése sem fog nélkülözni paprikás hangulatot, akkor azt majd nézzék el azok, akik egyáltalán egy nem fogják ezt érteni, mert az ismétlés pillanatában már nem lesznek olyan magasak a hőfokok. Tegnap kiadott egy közleményt, illetve tegnap több közleményt is kiadott a Városliget. Zérték ZRT ezek közül az egyiket idézem, a mai napon két tucat tiltakozó erőszakos aktivisták és szűk csoportjával megpróbáltam megakadályozni a Városligetben tervezett előzetesen meghirdetett fajátültetések elők előkészítését. Az aktivisták bemásztak a szabály szabályször elhatároló kerítés alatt, majd rövid időre ellehetetlenítették a munkabégi mozgását, ezért végezettül a rendőrség volt kénytelen szakszerintézkedése lehetővé tenni a fa előkészítési munkálatokat. Ez egy hosszú szöveg, az egészet nem fogom elolvasni. Valójában azért nagyon furcsa ez, mert furcsa meg nem furcsa. Mert ugye ennek az előkészítettsége elvileg maximális volt. A Galapagos ZRT munkájával, a Galapagos Zúz szervisz tevékenységével kapcsolatban a Városliges ZRT külön bemutatót tartott, volt, meg lehet ismerkedni ennek a társaságnak a tevékenységével, és ez mintha nem történt volna meg. Aztán rámentem a Liget Parknak a hollapjára, júniusban volt legutoljára Persányi Miklósnak egy fóruma, amely mind-mind ez a fórum és a több is azt célozta, hogy ilyen akcióra többet ne kerüljön sor, és anélkül, hogy én itt politikai mezőbe akarnék mászni, el kéne tudni dönteni, és persze ehhez mi nem vagyunk alkalmasak, mert ugye a fél, aki tiltakozott, az most nincs itt, és azt mondja, hogy én őket nem képviselem, te pedig ugye egyáltalán nem képviseled őket, hogy valójában mi az, ami zajlik permanensen, és legutoljára tegnap, aztán talán ma, mert hogy a fa egyébként nem Figyelek! Jó reggelt kívánok! Ugye egy nagyon izgalmas helyzetben vagyunk, mert mi az, ami zajlik permanensen, a Városligetnek a megújítása zajlik permanensen, és e, hát nem vagyok boldog, hogy egy olyan esemény kapcsán kell beszélnünk, és felülreprezentálnunk, ami valójában nem tartozik a Városliget megújításához. De nyilván nem lehet szó nélkül elmenni a tegnapi és, ahogy mondod, a adott helyzetben a mai események mellett sem. Ugye mi az, ami egész pontosan? történik. Körülbelül 15, maximum 20 magát ligetvédőnek hívó ember tényleg kifejezetten agresszív módon lép fel, akkor, amikor a fa az előkészítő munkálatokat végezzük. Ne tévedjünk, és most tényleg fontos, hogy ebben nagyon tiszt képet teremthessünk, és nagyon tisztán fogalmazzunk. Tehát a Városligetben 7105 darab fa van. Ez már elég sokszor, elég sok fórumon elhangzott. Akkor, amikor a liget megújításáról beszélünk, a park megújításról, az intézmény megújításról és az új intézményekről, akkor összesen léptékében kevesebb, mint 200 darab fa érintettségéről beszélünk. A jogszabályok arra adnak lehetőséget, hogy ezeket a fákat, a fejlesztő azokat kivágja, és adott helyzetben a törzs átmérő másfélszeresével pótolja. A Városliget ZRT azonban azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben jelentősen eltávolodott ettől az állásponttól. Megértette, hogy a liget, az túlmutat az önön jelentőségén, a ligetben a fák kérdése túlmutat az önön jelentőségükön. Ez szimbolikus ügy, ez egy szimbolikus térben zajlik. Ezért azt gondoltuk, azt gondoljuk, és azt gondolom én magam is, hogy megérdemelnek a ligetfái, legyen szó egészen apró csenevész özönfajokról, vagy pedig tényleg e, méretes, e, méretes fákról annyit, hogy gondoskodjunk róluk, és az átültetésükkel foglalkozzunk. Jó, akkor két mondatot erről, mert ugye csak 9 óra 35 perc van, ez az ismétléskor nem lesz mérvadó, és még van 21 percünk, de az másodpercek alatt el fog telni. Ugye itt most a Néprajzi Múzeum területén vagy leendő területén lévő fákról van szó, amelyeket egyébként nem kivágnak, hanem átültetik őket egy erre szakosodott céggel, ami referenciával bír, tehát nem arról van szó, hogy én oda megyek egy fejszével, meg pár karóval, és megpróbálok egy két méter, vagy három méter, vagy ötven centi átmérői törzset valahova átrak, nem egyébként fizikailag is lehetetlen. De mindez nem elegendő ahhoz, hogy azok, akik a liget fájért agódnak, vagy miatt agódnak, elhiggyék azt, hogy ezeket a fákat úgy át lehessen ültetni, hogy ezek később új helyükön úgy tudjanak tovább élni, mint ahogy éltek a régi helyükön. Ezt egy kalap alá veszik a fakivágással, és tiltakoznak ellen egyszer azok az emberek, akik tegnap neki rontanak egy teljes rendőrsorfalnak, akik füstgránátot dobálnak, meggyőződésem, hogy őket nagyon sok minden érdekli, de legkevésbé a város fáknak a sorsa. Tehát a Néprajzi Múzeum, ami a Ligeten belüli intézményépítésnek az első eleme lesz, ez gyakorlatilag a felvonulási térre, az 56-osok terére épül. Biztonsági okokból négy darab fát amely a Néprajzi Múzeum határterületéhez, határzónájához tartozik, azt pár méterrel tervezünk odébb ültetni a parkon belül, erre jól bejáratott technológiával, hogy egészen biztosan ne sérüljenek akkor, amikor a múzeum épül. Kísérletezhetnénk, megtehettük volna azt is, hogy a múzeumot Aként építjük meg, hogy a fák ott maradnak a résfal szélén, és utána bízunk abban, hogy ezek életben maradnak. De a Városliget CRT, aki 99 évre kapta vagyonkezelésbe a ligetet, felelősséget érez az ott lévő fákért, és azon dolgozunk, hogy a legjobb megoldást válasszuk. Egyébként ez azokból a társadalmi egyeztetésekből és azokból az eseményekből jön ez a felismerés, ami az elmúlt évben, években lezajlott a liget környékén. Az előkészítést megkezdtük, ahogy te is mondod, megkerestük azt a céget, aki nem csak Európában, hanem gyakorlatilag a világon a legnagyobb referenciával rendelkezik, nem magyar cégekkel, akik most kezdenek beletanulni az ökológiai helyes fagazdálkodásba kísérletezünk, hanem azzal az opic GMBH-val kötöttünk szerződést, aki több mint egy millió sikeres faültetést tud maga mögött. Többek között ebben az egymillióban benne van már a ligetben átültetett fák. Az Opitz GmbH decemberben 7 darab fák ültetett át uh, a városligetbe, ebből 6 a volt Expo területén a Lendő Zeneházánál, egyet pedig a pavilonkertnél ültetett át. Ezek a fák köszönik szépen, jól vannak. Most tavasszal hmm. minden fa uh, kivirágzott, minden fa egészséges és minden fa jól működik. Úgyhogy a városliget ZRT, az oplic gmbh val karöltven, mint faátültető. azt gondolom, hogy sikeresen dettett. Jó, De most akkor próbáljunk meg kronológiájában maradni, és reménykedjünk abban, hogy a beszélgetésünk végéig eljutunk a jelen pillanatig. Tudom, a kivételes módon a Városliget ZRT nem utána, hanem előtte elmondta az, hogy erre az eseményre tegnap sor fog kerülni. Időben egyeztetve sor került. Ugye az a helyzet, hogy ez a nem beszélünk most még faátültetésekről. Faát ültetés... Most adott az előkészítése zajlik. Előkészítéséről, előkészítéséről beszélünk. Ezzel De jól amit... tudom-e, hogy ezzel kapcsolatban közlemény jelent meg, hogy ennek a munkálatai el fognak kezdődni? Amikor az öntözése elkezdődött, ez az első lépés, hogy ezeket beöntözzük, akkor erről a közleményt adtunk ki, eljutattuk számos médiumhoz, e, sőt, a helyszínen molinón kiblakátoltuk, hogy egészen pontosan mi fog történni ezekkel a fákkal, Röndel van, az most akkor a, a fejtfog hiszen... kicsit gyorsulni. Ez párhuzamosan együtt jár-e azzal, hogy ezt a területet nevezzük munkaterületnek, vagy nevezzük frászkúnyónak, elkerítitek? Így van, így van. Tehát ez a terület elkerítésre került. Ez, ez egyébként kicsit. jogilag meg, ö, befolyásolja azt a területet, ami egyébként kívül van a kerítésen, illetőleg belül. Az a vállalkozó, aki egy elkerített területen ö, jogerős terület használattal bír, az munkaterületen végzi a munkáját. Tehát az ott nem minősül közterületnek, az munkaterületnek minősül, oda csak a vállalkozó, a vállalkozó képviselői, illetve az arra személyek. A legnagyobb fa esetében ez egy mekkora terület, nagyjából hányszor, hány méter? Itt a négy darab fa, tehát az 56-os emlékmű jobb és bal oldalán, három, illetve négy darab fa van körbekerítve, de összesen kettő, kettő darab fának az átültetését készítjük most ebben a másodpercben elő. Ez nem tudok pontos mondani, de ez egy hogy körülbelül egy, körülbelül egy. 10 méterszer 5 méteres terület, ami most el van kerítve. Tegnap tudtam, a nagyjából 6 órakor, vagy minden esetben relatíve reggel jelentek meg a német cég emberei. Ahogy ez korábban is volt, a ligetvédők riadó lánca viszonylag gyorsan néhány embert odacsalt, Ugye Magyarországon ilyen események során mindig központi jelentőséggel bír a résztvevők száma, de még a legellenzékibb és a legvárosliget ellenesebbek sem beszéltek ezúttal több száz emberről, hanem néhány tucatról. Vegyük sorra, mi történt reggel 6 óra után tegnap. Reggel 6 órakor a szakemberek fölvonultak a, a területre, amikor a szakemberek felvonultak, imáron a múlt ö, ö, eseményeinek tudatában mennyire bírnak ezek a szakemberek olyan előkészítéssel, hogy drága barátaim, ti nem biztos, hogy csak a fák átültetésével kell, hogy megküzdjetek, illetőleg annak az előkészítésével. Tehát mennyire vannak tisztában azzal, hogy emberi erőforrással is majd meggyűlik a bajuk. Tekintettel arra, hogy az gmb GmbH végezte decemberben a zeneházat területén a fák munkálatokat, ahol ugyanezekkel a helyzetekkel találkozott, úgyhogy kellően szól készült okay, Oké, mi történt 6 óra után? <kül> a, a munkálatok szépen lassan indultak, pontosabban indultak volna, ekkor e, négy vagy öt e, tiltakozó erőszakosan betört a kerítésen keresztül, e, fölemelték a kerítést, átmásztak a kerítésem, és e, rájöttek a munkagépre, illetve hozzáláncolták magukat a, a, a munkagéphez. Ne tévedjünk, ez tilos, tehát ez majd a rendőrség, illetve nyilván utána a, a, a, a bíróság eldönti, hogy ez bűncselekmény, szabálysértés, vagy minek minősül, de minden esetre egészen biztosan nem, szabályszerű Miatt még a rendőrség fellépéséről beszélnénk, amit egyébként nagy valószínűséggel nem belet, hanem a rendőrség reprezentásával kéne lefolytatnom. Mit lehet tudni arra a munkamegoztásról, amivel kapcsolatban már sok szó érte a Városliget ZRT házának az elejét, ami az őrzővédők és a rendőrség együtt vagy együtt nem működéséről szól. Ezen a teleten voltak-e őrzővédők, hányan voltak, és milyen utasítással rendelkeztek a Város Digesziárti részéről, mint megbízó részéről? Hadd darab biztonsági őr volt, akinek a feladata kizárólag az volt, hogy a gépeknek, illetve a helyszínen dolgozó szakembereknek a testi épségét, illetve a vagyonbiztonságáért feleljenek. Nem rendelkeztek olyan mandátummal, hogy ők az erőszakos tiltakozókkal szemben Nem rendelkeztek olyan mandátummal, vagy kifejezetten felhívtátok a figyelmüket arra, hogy ami a rendőrség dolga, azt nem akarják átvenni? Ugye ez nagyon nehéz helyzet, mert elméletileg nem a rendőrség dolga. Tehát az a helyzet, hogy a vonatkozó jogszabályok ma azt mondják, hogy egy magánterületen, területen, egy munkaterületen, bármilyen területen, a vállalkozó által megbízott személy és vagyonőrök, arra fejlőgostott személy és vagyonőrök, arányos testi erő alkalmazásával megakadályozhatják a bejutást. Ez történt egyébként tavaly, amikor az elhíresült uh, városüzleti eseménynek történtek. Tehát a a személyes vagyonőröknek erre jogosítványa van, ők ezt megtehetnék. Ennek ellenére az volt az én személyes és határozott kérésem ebben az ügyben, hogy ez ne történjen hát illetőleg meg. Illetőleg ezekben az eseményekben utólag tudjuk, hogy történtek túlkapások, amelyeket azóta se beszéltünk részletesen ki, de ezek szerint azért e, a város ZRT a maga módján megpróbálta levonni azokat a következtetéseket, amelyek. E, a legalábbis a részükről nem fogják lehetővé tenni azt, hogy ezek az események elsősorban az őrző védőknek az erőszakossága révén vonuljanak be a történelemkönyvbe. Mikor és minek következtében jelentek meg tegnap, tehát július 4-én kedden a rendőrök? Ugye a vállalkozó azonnal a rendőrséghez fordult, amikor az erőszakos tüntetők betörtek a területre. A rendőrség hamar meg is érkezett intézkedni kezdett a gépen jogellenesen. Ugye korábban arról is volt szó, szó, hogy a rendőrség szemben. és a bírósági eljárások folyamán lett ennek jelentőség, hogy a bíróság kellő időt hagy-e, nem, hogy a rendőrség kellő időt hagy-e arra, hogy a jogellenesen viselkedők, vagy legalábbis a rendőrség megítélése szerint jogellenesen viselkedők elhagyják a helyszínt, tehát nem olyan, hogy azonnal, hanem hogy adnak-e időt. Ezúttal mi történt? À, azt gondolom, hogy elég Időt adott a rendőrség, nyilván ezt majd a bíróság fogja megállapítani adott helyzetben. De, kilenc de ugye óra jól beszélek, körül... hogy ez korábban a szempont volt a bíróság eljárások folyamán. Ez korábban a szempont volt a bíróság eljárások folyamán. A rendőrség kb. 9 órakor érkezett a helyszínre, felszólította többször a, a gépen tartózkodókat, hogy hagyják el a gépet, és nagyjából 11 óra fél-12 magasságában, tehát jó két-két és fél órával később arányos testi erőt alkalmazva eltávolította a gépről azokat, akik illegálisan... igen, csak te arányosan, aztán később, ki kifogd elő, hogyha valaki kifogásolja. Ugye... Egy embert nem tudtak eltávolítani igen. egyébként Jó. a gépről, aki hozzáláncolta magát, pontosabban a kezeit láncolta össze egy talán fémcsőben. csőben, őt nem lehetett eltávolítani, akkor ugye a tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik megpróbálták ezt a, ezt a fémcsövet szakszerűen elvágni. De ők se vállalkoztak erre aztán De végül. ők se vállalkoztak egy idő után erre a történetre. Most és és jött a Bobkétnek valami tulajdonos és szétszerelt. Ha a jól gépet. tudom, a munkagépnek a, így van egy szerelője, szerelte úgy szét a gépet, hogy ki lehessen szabadítani a tüntetőt. Ezt követően a területek megtisztították, és ismét munkavégzésre alkalmassá tették. Tisztították tőlegy... ezt egyik idézőjelben, hogy legyünk. Egy 15-15 tartózkodott, 15-20 tartózkodott a helyszínen. Jó, tudom, hogy uh, nem fejeződött itt be az esemény sorozat. Mert hogy ekkor elkezdődött maga az érdemi munkavégzés, amire ugye reggel hat óta vártunk, uh, hogy ezeknek a fáknak az átültetésének, ami mondjuk fél év múlva fog megtörténni, az előkészítése, ez egyébként a gyakorlatban itt a után körbeárkolást jelent, körbe kell árkolni ezeket a fákat és innentől kezdve speciális gombával kell kezelni azokat a gyökereket, amiket így szabaddácsadta a gép, Itt egy pillanatban amikor... meg kell, hogy álljunk, mert aki egyébként ezeknek az átültetéséről olvasni akar, az Persányi Miklós jóvoltából megteheti, különböző hollapokon hosszú részletes leírás van. Így van. Um, s azon gondolkodom, hogy hogyan legyek szalonképes, de sehogy sem leszek szalonképes, hiszen a városliget védők azok tudják, hogy a fákat nem lehet átültetni. Szabó Rebeka, aki más vonatkozásban is ügyfelem nekem ugye az uglói együttműködést, illetően ugye azt írja, ugye törölve, a képe jól játszik, ez ugye ezt nem tudják az emberek értelmezni, mert nem látszik a két platán és a háttérben a tölgy, amelyek útban vannak a felvonulási téren építendő múzeum épületnek. A közeli platán az átültetése megbízott német székviselő szerint túl nagy, csak a távolabbi méretű köréjásnak árkod, csak hogy ezzel megsértik a közelevi platán gyökreit is, hiszen a két fa nagyon közel van egymáshoz a fák, mérete és időskora miatt az átültetés szinte biztosan a fák pusztulásához vezet. A helyszínen demonstrálók közben elmozdítottak egy kordont, aki nem szeretné, hogy közel 100 éves fákat pusztítsanak el. Európa legrégebbi közparkjában az menjen a helyszíne és békésen fejezze ki véleményét. Minden szóval jelentősége van. Édesapám orvos volt, és amikor egy beteg elmondta, hogy mit szeretne, akkor azt mondta, hogy ő tisztában van, de most döntse el, hogy ő benne orvoslát-e vagy sem, mert hogyha nem, akkor beszélgetni nincs ideje, ha pedig orvoslát, akkor a saját javaslataival ne jöjjön elő, mert arra itt van ő. Tehát amikor Szabó Rebeka a akit én semmilyen módon nem gondolnék itt szóban, negatív jelzőkkel illetni, de aki meg van győződve arról, hogy ez kivitelezhetetlen, dacára mindannak, ami korábban szakértők által ellett mondva, az gyakorlatilag egy olyan padhelyzetet mutat, amely padhelyzet talán majd 50 év múlva, vagy 20 év múlva lesz feloldható, amikor nem tudom, hogy milyen képet fog majd a városleget nyújtani, de ezek a fák, vagy ez a konkrét fa életben lesz, és akkor Szabó Rebeka elmondhatja, hogy téved, vagy fordított esetben te mondod azt, hogy őszinte részv um. Én nem tudom, hogy a polgármester asszony hány fa átültetést hajtott végre eddig, és milyen gyakorlata van ebben. Én azt tudom mondani, hogy mi hét fa sikeres átültetésén egészen biztosan túl vagyunk. Tehát valamennyi praxisunk van, nem vetekszünk. Mondom, az Opitz GmbH-val, aki egymilliónál jár ebbe. Tehát e, szerintem kellő körültekintéssel jár el a Városliget ZRT, akkor, amikor e, az erre kiképzett szakcéggel dolgozik ebben együtt. De ez valóban egy szakmai kérdés. Jó, csak abban kell a számolni, szenteg... még mielőtt az erőszakos eseményekről lenne szó, a további erőszakos eseményekről, hogy azért a ligetvédők részéről egy olyan hozzáállás van a faátültetést illetően, ami eldöntetett még a faátültetés előtt. Szóval nagyon fontos az idézet, amit mondtál, mert az azt a képet ülteti el az emberekben, hogy itt valami szakszerűtlen dolog történik, amivel szemben békénsen demonstrálnak. Ezzel szemben az igazság egyébként az, hogy egy szakszerűen előkészített dolog zajlik a Városligetben, amivel szemben erőszakosan Ez történik. majdnem olyan, mint a 168 órában bolgári rovata. Azt kérdezem tőled, az idő rövidségére van tekintete, nagyjából 6 percünk van, hogy aztán később milyen események történtek, amelyek révén aztán be lehetett kerülni, elsősorban az ellenzéki, de nem csak az ellenzéki sajtóban, a különböző képgalériákkal. Ugye az a helyzet, hogy ezt követően, amikor a, a szakszég elkezdte a, a kivitelezést a helyszínen, akkor ez a mondjuk két tucat tüntető úgy döntött, hogy nem foglalkozik azzal, hogy rendőrök vannak a helyszínen, nekirontottak a rendőrsorfalnak, nekirontottak a kordonnak, átugráltak a kerítésen, átmásztak alatta, megrongálták a kerítést, utána megpróbálták megrongálni a gépet is, Uh, rendőrökre is támadtak erről egyébként. Videófelvételek vannak, tehát tényleg egy kifejezetten agresszív uh, fellépés volt. Furcsa jemény egyébként, ugye a egy BRT irodája ott van szembe, tehát én az, az irodám ablakából ha szerettem volna, ha nem szerettem volna láttam az egész eseményt. És nagyon érdekes volt látni, ahogy, uh, ahogy 10-15 uh, erőszakos tüntető uh, először uh, egy körülbelül ugyanilyen létszámú uh, rendőri jelenlétnek ront neki, majd utána a rendőrök uh, lényegesen többen lettek és aztán uh, megakadályozták a helyzetnek a további eszkalálódását és ahogy folyamatosan jelent meg a sajtó a helyszínen uh, és amint elkészültek azok a fényképek amik közelről nem, uh, nem az egész teret mutatva azt a képet és azt az élményt kelthetik bárkiben hogy itt, uh, itt, itt, itt, itt százas vagy ezres tömegek, hűzöngenek uh, és lépnek föl a ligetben. Addigra már, már el is csitult az egész, és valóban egy, egy békés demonstrációvá alakult. Ez már jóval kevesebb embert érdekelt. 5-6 fő maradt ott a helyszínen, de a rendőrség továbbra is biztosította a területet. Úgyhogy a fát, fa előkészítési munkálatok, azok szakszerűen lezajlottak az 56-os emlékműnek a bal oldalán, az 56-os emlékmű jobb oldalán, pedig a fák fa előkészítési munkálatok jelenleg is zajlanak. Milyen a helyzet a mai napon? Nem vagyok most a helyszínen. Tudomásom szerint uh, ugye éppen a munkagépnek a bejuttatása az, ami kérdés a területre. A rendőrség szakszerűen segít ebben, a tiltakozók azok jogellenesen akadályozzák a munkagépnek a mozgását. Továbbra is én bízom a rendőrség szakszerű fellépésében, és azt gondolom, hogy az a Szakmailag helyes, előkészítő munka, ami tényleg ahhoz szükséges, hogy ezek a fák a Néprajzi Múzeum területéről nagy biztonsággal annyit odév tudjanak mozdulni, hogy a következő 50-200 évben is a Városligetet díszíthessék, a Néprajzi Múzeum melletti területet díszíthessék, azt a szakség el fogja tudni végezni. Ugye Moldovállászló, LMP Várnai László, civilzugló egyesületük voltak azok, akikről tudom, hogy önkormányzati képviselőként, vagy ha tetszett politikusokként jelen voltak. Ma ennek a történetnek a politikai színezetéről te, aki nem politikai funkciót töltesz be, akarsz-e vagy tudsz-e bármit is mondani? Én továbbra is azt tudom mondani, hogy a Városliget ZRT egy szakkivitelező cégek szakberuházó. A mi feladatunk az, hogy szakmailag a lehető legmagasabb színvonalon e, lássuk el azt a feladatunkat, a kormány minket megbízott. Azt, hogy valaki politikai tőkét kíván kovácsolni a Városliget megújításából, és ezért nem által akár erőszakos cselekményeket maga végezzék, vagy erre másokat felbújtani, ezzel szakberuházóként nem tudok mit kezdeni, és nem is tisztán minősíteni. Arról mindenkit meg tudok nyug... az, hogy itt tényleg a legmagasabb szakmai színvonalon a legnagyobb gondossággal állunk. Egyébként Jó, ebben tisztában vagyok, te, hát hiába vagyok tisztában, ma igény van arra, hogy ennek az ellenkezőjében higgyenek emberek függetlenül attól, hogy te mennyire vagy meggyőző vagy sem, de ebben te is tisztában vagy. Ez így van. Ez így Azt van kérdező... ez tiszt... Igen? Ezzel teljesen tisztában vagyunk, én arra kérek mindenkit ebben az ügyben, saját magunknak is ezt a mércét állítom, és a, a tiltakozókat is erre kérem, hogyha valakinek nem tetszik, akkor az erre kijelölt e, fórumokon adjon hangot az véleményének, és tartsa be, be a jogszabályok által e, adott kereteket. Két kérdésem túl, van az idő. Mert az fog történni, ami történt a tegnapi napon is, hogy az erőszakos tiltakozókat a rendőrség előállította. És hát azok a képek, amelyek így születnek, tűző. azok, azok hát akarva akaratlan, megfelelő rész aláhúzandó hangulatkeltők. Van ebben bármilyen párbeszéd Városliget Zért és légetvédők között? Ö, azt gondolom, hogy azok a Ligetvédők, akik valóban a ligetér aggódnak, azok az előbb említett Persányú által szervezett fórumokon részt vettek. Ott azokkal, akik ott voltak, tegnap azokkal nincs. Ezek az emberek, akik tegnap ott voltak, és erőszakosan tiltakoztak, ők lehet, hogy ligetvédőnek hívják magukat, de ők politikai tőkét kívánnak kovácsolni a jelenlészükről. Ez a leghatározottabban Utolsó kérdés. Anélkül, Ilyen. hogy félreérthető lennék, és nincs benne szimpátia vagy antipátia. Tegnap nem történt semmi olyan a te véleményed szerint, amiatt egy potenciális György Péternek vissza kéne lépnie olyan kapcsolattól vagy szerződéstől, amit előtte egyébként komolyan és bátran vállalt. Én azt gondolom, hogy a rendőrség a legmagasabb szakmai színvonalon ö, járt el a tegnapi nap folyamán. Én nem gondolom, hogy bármi olyasmi történt, ö, ami, ami ö, itt ö, kellemetlen helyzetet okozhatna bárkinek. Köszönöm szépen a közleműködést, György is Benedeknek, Városliges ZRT igazgató, Mondanám, hogy sajnálom az apropót, de hát az együttműködésből adódóan, hol, ilyen, hol olyan dolgokról számolunk be, az ember nem válogathat. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, viszont, hallás. viszont hallásra. Viszont szia! Ennyi fért a mai műsorba, ma 2017. július 5-én, ha annyi van, mert nincs előttem a naptárom és mindig bizonytalan vagyok az időben, mármint a nap megjelölésében. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, aki el akar élni műsoron kívül, nem fizikailag, hanem másképpen gmail.com. Ha rajtam múlik, holnap július 6-án csütörtökön ismét találkozunk. Viszont Halásra.